دازمه که هم داست تاویگی داستی دی چپه طرف نه راسته طرف تاویگی چپه طرف نه راسته طرف دا چې تاویگی. تاویگی دی دی تاویدل دو دوله دی تا بیورس تدر تواهی ما خوب دی تاویدلو که تا شده رانه دا, دا موبایل یا دی تارچ دا څه دا فرض کوي دا ورته فرض کوي او دا ورته زمکه فرض کوي دا زمکه ده اوس د دې زمکه هر هغه برخه چې د لمر رڼا ته مخامخ کیږي په دې باندې ورځ راځي چې په راځي ورځ په باندې راځي راځي دا زمکه طرف نه چپه طرف ته تابيږي د س دو بر د س د لکه د کا تو ک د کا تواف کې دغسږ چې دا کمه بر خاسې اوسګور د چې کمم را ته مخامخ شوه په به نه چې راغلهنا راله دمرار به اوس درتهوامه دام چې او د سر روانه ده د را طرف نه چپ طرف ته تاویږي چا کمه بر خوابانې کله برخه لمرته مخامخ کی په غزا چې راځي او راځي راځي شګه کمه برخه ته نه ترشته دونه سدس چې ما لاس اوس ګرځه حرکت ورکول په دکه برخه باندې چې لمر راغه په دې ځای غیره مرغ له یا داز ته وړي دا کوم چې چلان نه ویني ورسه دي دې ده سهار ده دې ځای کې اته وځي دمر ورسه دا ممس ممس کېږي دې ځای کې دا چې دا چې دا شګرمه په دې ځای باندې و او زه دغه د ګرمي برخه ځای ته نه تاو شم چې تاو شم دې کې وڅڅ شو ماز ديګر شو اوس نور ته نه تاو شم د رڼا نه پنا شو ما خام شم ما زه او فوق باندې را سورخي کاری دا چې دي دا زه دلمرنه ډیر پنا شو دا ورته اوس مخامخ دا چې اوس نور ما چې کوم ځای باندې ګرمه و اوس مسخ تن شم چې بيخي زما کېره بل آرکیو تر وا وخت دا چیرته لاړه شات دا شاته لړ کله چې غرمه او قرباني چا شاته لړ د دغلمر شو او زغ شاته زيتو رسیدي نو رسیدي څه شنو ولد ده زما کینو ولد ده درانه زما کی ویني او دغره نه چې زما کې ته مخامخ شوه. دغې زما کې سورې چیرې لاړ شاته په زما کې باندې تیارو سورباني دغه پستوري د سورې د وجنه او پکاون کې چې کمه تیار په فزا کې زکه درانه خد المرنوه کنا نو د دې مرمه خو خپل هغه ازم کې ونی ولا نشته د دې شش وش پښو دې ازم کې باندې منه nah, غوتاس په خبرونه کې اورو د امریکا راډیو نشوي وې دلته اوس د ورځ لس پجې او په افغانستان چې یا په وانسنګ چې سهارو بجې دلته وې د لس بجې لس دي لسه فرق دی دا وله زه کومه افهز کدل ته یمنګا منګه په دې ځای دلته د المارمه په ناشو لاړه من شه دلته راو وم نو به کال مرته مخامخ شو د دا امریکا داني د دا لمرته مخامخ نو په دوی ورځ راغله په مونږه چیر راغله <تصفيق> شپاراغله او چې بيار مونږه بیرته بیا د مونږه برخه زمکه لمرته مخامخ په دوی چیر راغله <تصفيق> شپاراغله نو دا زمکه دوران خپل دا خپل محورنه خپل ځان ته تعویغي دا په څلور ساعت کې پورې کوي څو ساعت کې <تصفيق> څلیر ساتو کې پوره کوي چې څلیر ساتو کې پوره کوي نو د دې چې دزمه کې په هر برخه باندې هم راځ راځي هم سره راځي هم سپاره راځي هم سړو راځي هم رڼا راځي د رڼا ضرورتونه تی پور شي هم بیا تیار راځي د تیار ضرورتونه تی پور شي قرآنی کریم کې یو آیت شریف ده چې الله تعالی تاسو باندې داش په به د تر نه راولي او کته باندې دا رڼا وګدکې څومره باندې تیار راوونی دا خوري الله خپل قدرت ده چې د جسم کې گردش او حرکت داسې جوړ کړي چې انسانان ته هم تانه راڼه راشي هم تیار هم د کار وخت د معاش وخت په او هم د قرار وخت او د خوب وخت او د پردی وخت او سټر وخت دا پیدا کی تیارې او پوهي آرام د سکون احساس وکړي از مکه دو دوله حرکت کهی. چو دوله؟ دو یو حرکت دیده پا خبل محور بانه. خبل زن نصرخهی داشت. دویم حرکت دیده ده دلمرن تاوی گی ده. دا خپل دوران خوی پا زای ساته لیده. دنده با وجود د دلمرن هم تاوی گی. دا دست تاوی. تا دیمانس داشت. تا دیده کتاب چلگل رو جانه؟ داشت نگل رو جانه؟ داشت نگل رو جانه داشت نگل رو ژد ساړی چوک دی لمر او زت چوکې ما ازمکه زازمکه ما ودای چوک شو لمر شو کو زت وړه ول حرکت کوم او ز د پریک دی ماته وګوري ز ازمکه شو ما, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما <تصفيق> <تصفيق> دا زپڅو په هر برخه باندې ور دل مر شو راضی کنه او په هر برخه مې ور وخت چې زې د خپل محور نه تعویګم زې د لمر نه هم تعویګم خپل ځان نه کنه دل مر د خپل ځان نه تعویګم د حرکت مزرزر پرې کیږي کنه دل مر نو استای ویګه مده حرکت می وزاند باندې پوره کی نو دل مر نزه پکال کیو زلتا ویګه م ده غی نا کال پیدا کی او د خپل ځن په څلری ساتي کیو زلتا ویګه م د دینه چی پیدا کیږي شپاو رز پیدا که کله ترتیب داسه نشي نو بیا ځونه ممکن ده ولا نه ممکن ده تو بس کنه دا چیرک ماتره زګه نه ده چې انسانان د ژوند د اساسي ضرورتونو لپاره څه شته ته ضرورت لري دا څنګه وي نور ټول انسان ژوند نه نه پاتې یو انسان خوراک او سکاک ته ضرورت لري څه چې ته خوراک او سکاک ته ته څه ماسره یو رې دغه غوګونی څه یې دیکل اوس پرې دیکل دی پارابس دالثرد درسونه درکو ماغه اوره دا خوراک او سکاک دا بیا په خپل درې نور شي انتظاروت لری دې تفصیل وسټر ته وایو ضرورت لری څنګهل نوی پاستیز مکه دی تورز مکه څنګهل نوی کنه واره نوی او دوم وبته ضرورت لری او درم تو دوخته زروتل لري چوبم یو تو دوخه نه د بیم کنگل کی سوځي لې خني نباتات مسو لیکان فجم کی څه خني لري شي نو ګور ته ووت شي تور شو خو... شان انتظار تل لري خوړ بریښنه کهغه خلجات کی که سب زیجات کی که مي ويدي کهغه که هر شي دي نه دا در شي زم مکه تزرعت لري چې څنګهل نه او بل شي تزرعت لري څنګه ساده او ب رواني اوبه ب ماي او ب او درېم شي تاو دوخه تاو دوخه شاور مکه یا پسته از مکه نن څه شي وکړي او د از مکه پڅوخ کې اواره کېدل یا پسته کېدل شي څه حرارت دی؟ څنګه ویلیک کنه؟ څنګه گل ویلیک؟ یاده کانګل کې دوم مخاونې سي. زه مکه دی لوڅه پاتې شي. نو باید دا د واره نه لوڅوي. او دې په کار څه په کار. او به دی؟ ویم ضرورت یې او بده؟ دا, المار. المار دا شي؟ چې دا کانګل نه وي. ده ده او پسخت حرکت کو شي کانل د کنګل د چوک ور بیا توه مات او د دا د نومو د ګرو د پااره د نشت دپاره یو مناسب اتومفیر یا فضا یا تودوخه ټیمپچر دا وي چغې کې داده و کو شي که ډیر تیز شي یا حرارت ډیر شي د حراراتتهله ګرمې یا سو داسې د که نه او کډیر یخ شي بل څه شي سم دي نو دا دې باید پڅش کی وی پیا ته دال کی وی د ګرمۍ دی معتدل وي بس وارم تمپریچر یا درمیانه ګرم دی دي وی ډیر څه غدي نه وی ګرم نه وی او د دې لپاره چې ډیر ګرم نشي د ګرمۍ ډیر نشي باید د مرده څنګه شي زرد پناش یا د زمکر د حرارت نظر پناش لکه د تا چې ګرمي وشي نظر ځان چیرته راسه <تصفيق> سوري ترسه د غسبکه ش د زراعت د پکې دلته د خوارو وبو د شند کې د دې دې پرشه د ډیره ګرمي نه بخار نشي وان لوزی ونسوږي وبې بخار نشي نباتي ونسوږي د بیا څنګه چالو کوي چې خپل ضرورت پوره ک زرته نه پناش او دلته کې خني ور باندې وګدې شی ډیره شي نبي مکر خرابي کنگل کی تاسو ویني په خوښي مې چې د شپې او به کنګل چې سهار کې بیا بیرته روان شي د دې لپاره چې د کنګل نه شي دایمي کنګل شي نو باید بیرته بیرته روان شي <تصفيق> المارته دراوته او دوهځه دراوشي الله حکمت پکې کار کې کده حرکت نه وای داسې د دا قران دی هغه آیه مصداق ده اکتسبنا الله شپوګ دکې نه وره څوک در باندې راوړي او کله ورځ در باندې وګ دکې شپوګ در باندې راوړي چرته زوګ دښو حرارت به نه زیاتیږي د یو څه په پوزې کې پنځه ساعت ما سپینځو نو څوک به تین شو ورته که ما سپین یو شي بیا بچکه او که سپه شل ساعت شي بیا بچکه نو د دا حرکت نه شته په خپل محور کې خپل ځان ته ویږي د دې نه د ژوند وسهال که خوړې دي او که ووبدي کناباتات دي که یې وېدی که شهمياتي که لحمياتي که هر شي دي دا د دريوش نه نشته او ارزمکه یا پستازمکه روانه و به او تودوخه او دا دري وانه دا د دي حرکت نه پیدا کیږي دا حرکت الله نه وې او ورکر د زمکه ته عمده ډول انسان د ژوند لپاره بیا د دري شې اړوري دي دخو دي دي شې نه د انسان د خپل ضرورت لپاره به هم دغه ضرورتونه شي د شينې انسان به خپلنګل کیږي انسان په خپلم له لږې مري انسان په خپلم حرارت ته ضرورت لري انسان په خپلم برودت ته ضرورت لري نو که د ازمکه او گردش کې نه وای نو ګې انسان لندای نه پاتیکه دي د دې هم خپل ژوند وسایل هم ختمې ده او چې ختميږي وکمو ورځ باندې نو به متشل کیږي اېدا زلزلته الارض زلزالها زمکه بولرزي دغه کوم سیستم دغه کوم روال کوم مدارونه چې اوس دي د هر څیو په بل کې سره ولګي ګډ ورډ بشي ختمه شکل د ګډ شو بیا به انسان په وجود اندلته په دغه اкаўنت کې په دغه ژوند کې چې الله دا ټاکلې ده به الله سره ان الله په خپل قدرت باندې یادي پاري او بل جهان او د ژوند نور وسایل د ژوند بل بانه چې هر کې به دغه وسایل ته ضرورت نه د دژون با بدل د ژون ضرورتونو به بدل الله به پخپل قدرت نزام، نزام، با پیدا کوي لکه څنګه چې الله دغه نظام کونی نظام یا دغه ګلکسی یا دغه کاکششان یا دغه فضا استوري او دغه مجموعه شمسی او دا د انسانانو دغه ژوند د ضرور د پااره پیدا کړي هم دا الله قادر نه ده چې د دپار نووریان پیدا ک ولې نه د قادر الله قادر ده چې دغه انسانانو د ژون دویته دو دو ن پادا شو یا بد پاداش د وررکلو د الله بل جاان هم داغسې جوړ کردته بل جاان ورته جوړ کړړی وي چې دا کولی شي خو بلم کوی شي که نه نو دا سوال به منطف شي چې چې دا ختم شوونه بیا به کېږي شي بیا خو نو ایسا کتاب سه شو ژنتته دو زخه شو داس شو پهکه دان یا نور خلش په تنناڅخی ار باې اخیده ل چېي چې د دنیا انسان دوزخ د جنت ژنتت دوواه دنیا کېدي نو الله بیا بل نظان ورته جوړه چکه لزلزله را شو د ار سیستم ګډ ورک شنو بیا و د اغنی لازم کې دا وسنه او زيت باندې دریم سوال دا ده چې زيني طالبان یا زيني هغه خلک چې مدرسو کې درس ویلای غوای شي په قران کې خو الله فرمای چې د روان ده والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. أو تواهيش أنه زمكة غريز المارورة والعرض. را تابيجي, تابيجي. من خمدهس تمثيلك لك أنه سيكونت سنغشال كيجي؟ زمكة تابيجي المارورة والعرض. هر أخوة حيث مخيجي ورنه. أشواء يوربندلوية عزي ورز وبلاش بها. او قرآن كاللغاوية شنال مر والعال ناده المر قرزي بحركات كده نو داخل بياد تاخبر غلط شو دا بياد يو سوئ فهم دا يو غلط فهمي دا انسانان بخبال ادراك قاسر دي اغوي طول شان بيوزل نشي معلوموولا يعدير شان بيوزل نشي معلوموولا كرا كرا يو شاور معلومي ولا تعلمن نباه بعد حين هذيكاونو هذ الانسان دخلات نباه هر لحظه او لحظه ورست خبريك هر لحظه كي بد نوي شيانو خبريك ماكي خلق دا با وردل ودش دالمر دا ولا رد اه سانس بوها ندو با وردش اوس ديهن دنا دي چې د المار ولاړ نه دهمر هم حرکت کوي خو د حرکت د د داسې ده دا داس دا چې انفرادی حرکت نه ده منډه کې اوخوا روان شو د کووررنی بیرته پریدي بچړ مچولی پریدي نه دا د خپل ټوله کورن سره او خواته روان ده د د خپل ټولی منظومه سره قمکه د کپوګم د کمریخ د کمشتري ده د نور سیری چې ونه ټوله منظومه د کورن ای منظومه شسی چېورتوي دا ټوله خواته روان ده منځومې شمس څه کوي؟ ماشي مهواري ټکا به کې څه شي؟ نو دا ټول یو خواته روانه ده او کوم خواته روانه ده نه معلوم خواته تر اوسه شایې درک نه لکړي او قرآن کې هم دې به पारा نامعلوم تکي دا معلوم جهته خدل شوی والشمس تجري لمستقر لها دا مستقرن کې دا تنوین د کنا او تنوین د لپاره وي تنکیر لپاره او تنکیر کې بیا څه اتلاف په کې ده سي تهديد نه وي دا یو نامعلوم طرف روان ساينس مو دا یو سویه دا یو نامعلوم طرف روان څنګه نه شي کار وکړه الله وویش دا روان ده د حرکت استا دا یو نامعلوم طرف روان ده لمستقر لها هاغه مستقر ته چې الله غته ټاکلای هغه خواته روان دي خپل ټول کورنۍ سره مثال درس ده ساده مثال درته وایم بابا پلار یوه نرساب پلار موټر کې د خپل ټول بچیانو او مسیانو خزي ولادي د ټولو سره ناشته دا موټر دې روان د مزارت ټول حرکت موټر دې مزارت روان کووندو سره روان به بغيست روان اوس موږ دا وای شو دا, دا, دا, دا, دا بابا مزارت روان ده دی ویل شو کې نه شولې د بابا اوس د خپل اولاد ومنځ کې ناست کنه نه نست بابا ولار د خپل اولادونو ته څه شیدې نست خپل اولادونو ته څه شیدې په مجموع کې دایې سره څه شیدې روان ده اولادونه چې ورته ګوري بابا اوسره ناست حرکت نه کوي کار نه سات بدډه خو په مجموع کې دایې و اولادونه ټول څنګه دي روان دي او اولادونه ته دی ناست شوه خلکو ته دی ناست په مجموع کې دا ټول کاروان یې دا ټول دارو دسته دا روانه او الشمس تجري لمستقر لها القران خبره سید اقوال الله وینا کوم په پیګوم دی الله وینا سید کنه په پیګوم دی الله وینا سید به د ایمان نه سید کی کوم په نه پیغو او پرون په نه پی ده الله وینا سید کله یو ملن کانه نورم په شو دی الله وینا سې د منګو وینا کله انسانان عقلونه قاصر دي نن حتی په دې طبابت کې ګورین دي یو دوا راووسی وای دا د امارت بهترین علاج د دړي کله په تیر شوی نجل به کنسل کیوي دا بند ول و سايد افیکټس دي چنه به hazards فلانی فلانی مرزو سبب ګرځي پرونه دواګان نه نه څرګنېږي دا څنګه نه څرګنېد کوي د جهالت دی بتلان پرون جاهل وم چې د زار می جوړ کبل لاس نن به بل اداره و بس ودا بهتري ده سبب د عقل نور انکشاف کوي او ګور شو دی ک نور بل راووت دا مخ په لاس زار جوړ بیا به حکومتونه په فرمان ساري چې دا بند مارکیټونه ټوله بیا نور راووبس ځکه پرون دی د پرم په نسبت به دی عالم شي د نن په نسبت دی پرون بیا څه شي او نویسند إن انسانا قادر رشق قاصب دي الله وين په هر وخت کې سييده کوم پي پي وکنه پي پي وکنه دي ساينس دي تطابق رازي او کنا رازي قران په هر سورته کې سييده ذکر د قران او د دنیا يا د کونده ولله المثل الاعلى الله ته څوک مثال نه ولا خو دي مثال دي وزه حد په راي تاس فقط ملموس يا محسوس مثال بیانو عالمان وايي بلکه لابستر گوه مونگو تاسی بینو چه کلا چه یو کمپنی یا یو فابریکا یا یو سناتی جهت یو ماشین جورکی یو ماشین جورکی مثلا یو یخچال جورکی چه کلا دا یخچال جورکی او بازار تا عرضه کهی دی خی استعمال دی پاره مناسب استعمال دی پاره چشه یورس را یو ذای کهی یو کتاب چه گهی یو بولی دا ورسره اوسه کی دا څخه خاطر باندې چې دغه پرانا کی دا استعماله و برق دومره په ور خوشی کاوه بندوي داسي خلاصوي داسي ترمیم داسي کوو د ګرمي او سردي سره دا یي داس حجم یې دومره به تحمل دون لري زایپ کی دون د کار دومره کولای شي د ټوټه یاني غلطی کلی کلیک کړي تفصيلات نو آیا دا ممکنه ده چې یو کمپنۍ د یده ده چې یو کمپنۍ دی جوړ کی یخچال غو كروщو في الخيار الصحة اللحظاتне Club. إنه معقول هناك. لن تكلم sentimental. ي shepherden للزوز. KK بالتجابة فعذاب عمل أ kinds Soap. بندع النحوات المشيون تضاد الأكيد. هكذا يمكن فرصة منه أن Promoteer member Sonorه ً. شما تم العقول هناك. صدق إنسانية الدائة الصحة التي لا تقولن اللهئاً. لا يوجد أنه ن descob uprising قول هناك Sangatro. إنه كل شيء او ده قران ديال الله تشهد قولي نزايده ده كوني تشهد فعل لا كوني تشهد او وحي تشهد قولينا الله ده ده قول مسري غير شتي ده برانا كده ده سي استعماله تاسو سیستم علاوه د دې لار خوونه داسې داسې دسر په داسه تعامل کوي کله دغه تعاملونه نکون داسه خرابوي نو لا سی خرابوي اوس څنګه کوم خلکو دا ارشادات شنو سره لږ شي دای پریخي سربخده اخلاصي سربخده بندي سربخده پرزی او تبدلی سربخده برق پرزي سرب او ذاتي سربخده په بنه کمایي سربخده غته بلشي او لګي پرزي او اضافه کوي دورانې کې جوړي نه نه کې دیش د یو مختار پر باندې قوت پر زیات کی رسوله اسوره باندې ګورې او څوساته باندې دز کی د دې دنیا خلک دغه شته د بلا رې چرونې نه دی الله په هدایت شنه دی روان دوی خپل مخت تک بولی دا خو په حقیقت کې دوی کندته روان دي د مثال دا څه دغه چرسیان څه چرسوس کوي چا یو تر خپل حجم نه زیات کوي جک شانه تر ټټکا د رکشې ډری وره مو یو چا سیمه کې کابل خار کې د جاده کې وېدل ته و ځان تیر د چمن د سره یو ځانو یو ولب سيټرلې کوچې ما ما و, و, و د ځان تیر ولب دې سره روانې نو د رکشې مو ورته د موټر ملاړ دي هغه کارونه چرسی وي او څلور د شو دی ماته وای نامش کې ذمی قاتب واه خدای بزنی او طرف خوده بکشي دا تد اوخ دون لوجیک خالي <سؤال> د ورته چې دا ټول <سؤال> لک شي خټلاندې تیرې دلښو دا دا اوخ ور شوې نو نه د فیزي کیسې وي دا چر سو د ذهنیت پر خراب کړي دا د درک ور خراب کړي دا نن چې الله په هدایت نه دی روان او شو د دون جک شان می جوړ کړ دونه لو شان می جوړ کړ داس قانون می راوست داس می بشارت نیک بخته داس هغه د دا دا دي د حقایق د اشی اشیاء حقیقت نشي ور بدلولای بد د درونی کیفیت کې بدلون راغلی ځان خراب کړي دا امرته ش نه دومر جګ دومر لو چدا ټول موټره لري خټلاند تیریدل شي خاطر نو ولرڅه انتظارسته کی ورځه خلک ورت چر سووي بیا کاونت غلط تفکیر کوي تصور غلط کوي نو خبره دا ده چې دا قران په هر حالت کې سیده ذکر چې د الله قولی نظام ده او را ليګلې د دې شې د پاره د دقیق فعلی نظام سره د تعامل په دپار د مناسب تعامل د پاره چذرا دنیا د غزمکه د غستوري انسان د غاواتيف د غاحساسات د غاشيه دا چې ما تست هست کړی په دغه رڼا کې د دغه معلومات په رڼا کې استفاده تې کوی دغه نه دحلال دغه نه حرام دغه دی وز دغه نه دی سبب دغه نه دتا دغه ابل دومره دا عنصر دومره دا ناصر کدا ناصر دا مقدار کې کوانټټي ورته تبادله کې زې دې چې ته د واړو کې زار جوړې زیدیت قوت سبب شي غادي انفجار و تباهي سبب شي دا توازن ديال العناصر دا بالانس دا دت سوق معلومي غير يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ايا نبه بيغه چاغ بارک بینه او با خبر د دې هرڅه چې جوړ کړي مغدنه په یو بولپی بنینه نه د و وینا په هر وخت کې نو لمر حرکت کوي کای نه کوي کوي د خپل ټول کورنۍ سره یو خاطر روان دغه حرکت مخې خلکو نه درک کړي وڅ چې دوربینونه زیات شو قوی شو فضائي تحقیقات شو نو خلکو ته معلومات شو خو دا چې مونته ولاړ خاري د مونږ د موټر په منځ کې و باهره سره ناست مګ ته بابا خو دې بیرون ټول خلکو ته موږ څه شي روان یو خاطره قرآن دې قران وای نه سي کپرون په نه پیدو هم دې قران وای نه سي د من هیڅ انسانان بیا دې قرآن وای نه سي سبات نور کیفیت نور ورپخې مان په باندې نه پی قران وای نه سي ځکه دا دې الله فعلی نظام ده او وحیه دا د اړیکو نظام ده او دایره له غلب دي خاطر ده چې دغه فعلی نظام دي دغه قولي پرانا نظام پرانا کې تعامل ور سره وشي په دې کې دا وسیدنه دغه شي وشي نو اوس راځي یو بل خبره ته چې داسمه کې وځد څه شي ګردي خوشو د ګردوالي ضرورت معلوم کانه دې د جننه دا ناورې ده او بیا دم پکې ویل چې داسمه حرکتونه کوي حركاتونه دو دي یو د خپل <سؤال> ځان نه کدا د ځان نه شتاوي کدا و نه کوي انسانان ژوندې پي بظاهر خنه پځه ک ا دې ژوند ضرورتونه په دغه گردش پورې تړلي دي تا د وش پورې تړلي سړوخه پورې تړلي دي و بو پورې تړلي زراعت پورې تړلي او او بو خاورې پورې تړلي دي معتدل هوا پورې تړلي دي د دغه حرکت نه پي کدا نه یې کش پوک دشم ک سخه پي کورزوک دشم او د بل حرکت دا بیا چې د دمر نه ګر چا پیر تهويي دا بیا دی نهقالل پیدا کېږي د خل ان وی د دی بیا شپ ور پیدا کېږي او بیا د اللم ویلشه حرکت کوي که نه کوي دغه مسائل د ځکه کله کله د وروو په مخکې هر کووم په دغه ډولو دغه فیت باې چې الحمدله دغه د صف فتې منګه د قوربانې صفې منګه د جاتو صفې منګه د فدایت صف د منګه ترډی رحه د مدرې بچیانو دکی قل اخا كاري يخبل روح ديال الله طلالك تا سيرزان وتلي داسه سيرزان خرصي وركايت عت قسكني نور خلق <تصفيق> د سرد ساعات الدبار هر تص قرباني معنويتم قرباني ديني قرباني شرعيتم قرباني قانوني قرباني هر ديد الشريعه د الاسلامي قانون لساعات الدبار سر قرباني سر ورتي خو مشکل دا چې درکي دي قزايا دي دي دي دي دي. او 파ړه د ځمکې 파ړه د انسانانو 파ړه د خپل موقعیت 파ړه د خپل مسولیتونو 파ړه درکي لږ محدود دی. او غو محدودیت د حساب دی وجن ده حساب کې دا شیان نشته نه د مکتب پن حساب کې دا نشته نه د مدرسې پن حساب کې دا ډول شانس نو بیا دا شیان لزوما تفصیل باندې ضرورت وایم زکدې ته زروي دی نه بي او بیا دا کوم تعرضات سره چې لمت تاسو چې زما کو سافه راو کنه زمکه ولاړه ده کنه د مر روان ده کنه درو ده شن چې دې زه ان ترجمه کناسم ولې څه تفسیر کوي ترجمه کوي چې د مر روان ده او بلوس بیا یو مرانه یا انجنیر یا ډاکټر یا معلم راپورته شي خو نه ده مرخ روان ده او زمکه ګرځي خو چې زمکه ګرځي د منګت نه خو دې خپل وی ګول نه شي باندې کار واج او ته به خدایي اوس ګرځین را به د جاذبيت دی قوه بل خبر ده چې دا شین زمکه کې د جاذبيت قوه الله کده د شین ځن تر راکایږي خدایي جاذبيت قوه تر یو ځای پورې کار کوي دین چې د شین اخو شي به ځن تر راکړه نه شي زکه خو به ټول شین په واکه انداسي ولاړ څنګه چې یو بل شي داسه نشته چې د زمکه ځن طرفه ټول راکښ کی اده فزمکه کې به انداسي كل في فلك يسبحون په دې فلک کې څه شې لري د لامبو په حالت کې د لږو په حالت سره پزمکې کې په واکه نه پزمکې کې نه په واکه نه پزمکې کې لاندې نه په واکه د لامبو په حالت کې چې وشې ته پزمن کې ده خو داسمه ته په مسند کې خو نه د پزمکې شوه کنه شو په بل شي شو کنه شو یا د دې په شی پورې و تړاله دا په واکه شو شو خو دا نو سپچ ده نه په هیڅ شي نو دا د شواله کده لامبوزن حالت لامبوزن پمزه کی کپاوي په <تصفيق> نپزمکه نپاوای او قران ته سورو سیرو زمکو که کهکشان د دې پر د څه ټکی کاروله د لامبو کل <تصفيق> فی فلک یسبحون دا ټول په د لامبو په حالت کې نو په شی کې د لپس پورته لیدي خو دا زینې بیا چې جذبيت قوه لري هغه څه ځان تر کاږي تریه د ناوت بیا مشکه دا څه ورپوري دي د اینتراکایګ د وبدې کله انسانان دي کله غرونه دي کله هرشي دي د ځم راکایګي د دې وزن اوبشت نه لري شبیه اوسپینارسیږي به ارفه پاوک او د استورمازل نن نشو پورته دي, دي, دي, نور دي, دي, دي, دي, دي. دا به په ځای کې وګوري نور ځتی دي غنه شو زی لازم کې جاذبیت دي کوې دي ساحینه شو زی بس پاوک نسولند به دا حرکت کې پخبل حرکت پخبل زور یي د خپل ماشين په حرکت باندې روان لویګ نه ناس روان په فزاکی اوس راځي به تدریس مې کړې تاسو به چیرته ده وس د د فکر درسو د جغرافي درسو د يقي درسو د تفسير درسو ده دې چې شي درسو دا اغه اوس څه عندي سړي لښورو نه نګني معلوم نه کی بیا تصور غلط قائميږي شروع کې ما تاسو ویل کان چزمکه به پېژنو او پس مکه وسېدون کې انسانان به پیژن 400 زما کاونه پیژن خو خپل ځان نشو درک کولای بلک شي خانی بیا. او کم د ځان درک خپل قوت هم و پیژاندي به څوک تېر وستای نشي څوک هم به تېر وستای نشي بیا دا سینش کله شي څو مسره د سروزره روپی ده نو نه وراده که څوره ته دوونه پاپړ راکی او څو د ډېر پاپړ اځه ته دونه بیا دمنګ جې دونه روپی نه قیمت کم ده همو مشکل ده چې د خپل روپی قیمت به جنونه د مسمانانو په حساب باندې بس پر دې پاپړ ته په خوشالۍ بس زری ورګرزو چې ما پاپړ یو سترو خلک شرایط ته پورتو شونې په باندې تا ورتاو کوې څټو جپ شوندو تیر که پاپړو خبر نه چې شې په ور کړی د سرو زره روپی په را په ام په د سترزر دا اوس د یوه د پپړیان نه دي د چې د امریکانو غلامان د څو وزارت باندې قانې شوی څو پیو کمپنۍ گئی باندې څو پیو بلن منزل باندې څو پیو پنځه جری بزمک باندې خټه شو د دې سترګې په ټکي کړي دي نور دین وطن عزت عابرو شرف فاخره دنیا مسولیت ایمان دا ټول په خرڅول دا په پپړو بلد کړي دي زر ته اخلي ما زمونډیش لا په جواب پیرا تیرې مزه د تیری اخلاص نور نه دی ته سور پات او نه نه خلق ته سپلاس ورځي ګټ ټول هغه کیسه پیسې ته اخلي زرتي اخلي او پاپڑ ور کوي دا پاپڑ له ونی انده ما څنګه مونږ له پاپڑ له ونی سره د دې سره قیمتي وره معلوم کو زه په کوم ځای منګ پراته د دنیا څنګه ده و معلوم کو دي دی په اړه دا وسره دې ته چې داسمه ک جوړه ششه د پدې کې دځه شي دې ده بیرونی طبقه چې ده د ډاټا سیویني چې دې دوه شهانو نه جوړه ده دا شینرنګ تاسو نه د نیلي رنګ یادا وي نه دا وبدي دا بیر څه ته وایم چې دا وبڅونه دي او څن مونې دي او کومې ډولونه دي خو یې واځه وزدا چې وبدي او دا دومه برخی چې دا د تخاري د رنګه رنګه دا وچ ده دا بیاوا چې دا تقسی مکن تقسیېږي او نوې تهشا شا دي او کممه هیسیتون نه دي خو دغه چې اوبه در تختکاري ددي اوبو لاندې بیااز مکه ده اووبو لاندې بیاز مکه نو دا بیروني قشر د زم کې چې د د کم ځای ژوار پهژور کې اوبه کم ځای چې اووار په ورکه غرونه یا زمک زنګلونه سحراوی ده چاکم زه یوبونه جگ ده خو په مجموع کې دغه غبیرونی قشر شو د دې زمکه په درون کې دغه غبیرونی قشر نه لاندې یو بل سخري قشر یا سخری پوخه د دې چاګه کې هغه لکه داسې پوست او اف پوست ته تختې ده شن تاسی لیدلی دی دا جوړ شوی مسمونی دا یو لري د تختې داستې رکړي داس داس بیا داسې وي بیا بها دا سيوی. داوالی مقاومت دیرهه. دیاوو، یو یوکی دی درزون دی را اتفلون از عبل که درزون نرازه. دا از پوسته و سی پوسته دا لو لو دا دا دا تغطیر دانه. دا صون لوی لوی وزنونو بکی کتابورتكی. دا وو رجی گی خو ماتی گنا. رجی رب العالمین دا د زه کې د بیروني کشه د د خاول نه لاندې دغه کشرې دا دغهې سخی یا د ټیګو په تخت باې پو خلی ده داسې دا ټوله دنیا را ګیر کړی ده د صخری او په منکې دا داسې لکه د تنناارغون د تن د تنور په منکې دي ور ده لاوه کمم شته چې لاوه وایي مع ورده ور مایه کې د شکنه تشبیه دی د اټش فشانو نه چورتا وایي کله کله غرونه سوريشې واره د رینه ور راوځي دا ور بیا د سیلاب شکل غوري که، کپه بلډینګ ور راغی کپه خار ور راغی کپه باغ ور راغی په هر شی د ځن سره وېسوځي دا د د خور سیلاب شکل رواني دا ور مایه رواني داس کله په ځینې غو کې لدیوي کله په نو کې ویډیو کله په نو کې مونږ لدیوي غر سوريشې ازمکه سوريشې چاودرش د پخې کې سخري قشر کې د لاوا چې د دینونو د فشار او د خټکي دلو په حالت کې د جوش په حالت کې اوی که زور زیات شي نو کم زيت باریکوي کم زور ایوي یادي برانونو دی وجنه یادي الله اراده ورته ده چې مشه د خلکو بیرونه فساد کړي ده ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس نبي الله التا دا زور ته قوت ورکي دا وچه وی نورم چې وچه وی زمکه کیم چې اوبد نه رامن څه شي کدا ورم بیرن تر اوزي ترڅو چې د بیرت خپل وزن به سره ورشي یالته هغه خله بند شي مترغه پوره دا اته شفسان را پوره تر اوزي نو د زمکه زمکه په خېټه کې څه شایده او د زمکه په دا وور به پڅښ کې راګرد دا سخري قشرو نه کې د دې بسروي ترابي قشرو نه هغه انسانانو د ژوند ضرورتونه تپوري شي که دي که زنګلون دي که وبدي دي که خاوره ده دغه که وب سمندرونه د دې د ژوند د بل دین به دوی ضرورت نه رافي کېږي نو الله دوی ته اغسه اغسه چې انسان ژوند تن او منس کې بیا اغسه کدا لاندې هغه دونه نه وي ورته د اغسه د سخري قشرو نو به را بسر اوتله کله کله زین نه چې ورروزې پس سنن ابي داود کې يو حديث شريف ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای معنا دې حديث دا ده صحابتو عايشه ته سيبه هر سفر نه تډير ما ځکه دا دې سفر شې ده تحت البحر نار لي اور نسم ان سمرنا نلاندي با يواحكي مفسرينو يشاريحينو دي هادثو ده دا هادثي داشي تعبيراو تفسيراو شده دي نارتكي دي مشاقطو دي تكلفو دي, دي دي أغنيو تعبير دا. دي مشكلاتو يو تعبير ده لك سنجح بور كسالي بتكلف كيوي داشي باحري سفركهم بتكلف كيوي نو دايو استعاراتي تعبير ده مجازي استعاراتي تعبير ده دا په ځمانی کې خلقو درکم داسي خو اوس چې د موآسر او تخنیکی وسایلو په نتیجه کې خلقو وکتل چې واقعا دی اور په دې ځمکې په او کې ورده او دغه ورته ترټولو نږدې ځایونه کم دي بهرونه ځکه چې جوړ دي چیرې 10 کیلومتر چیرې 100 کیلومتر چیرې 200 کیلومتر چیرې دینه زیات چیرې دینه کم د تسونه شته د سمندر تل جوړي هغه دا ورته نږدې کې من دا دي قران دي حديث اعجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم اغزى ما تحت البحر نار وص نار انسانان اوس په دې فکر کې نار په یو منظم شکل بن بدس شکل روبسي چې د استفادته وکي زه کتلونه چې جوړي خلق نار دی حرکت پیفي غاز نشي جوړي نار حرکت پی باندې کوي دی بخار نشي جوړي د مرده سولر انرژي نه چې ور څه جوړي به حرکت وکړي نو خو تیار ورده او حرارتم سوچونه ډېره زیات نو چې په منظم شکل بنیدا داسې ټکنیکی شکل بنیدا راوزی او بیا کنټرول کړئ چې څنڅ انسانانو ضرورت وو مغس په دې باندې لګي دی وساله سوچ کې تیوری دی نظریه ها خو راهنمایي ورته د اسلامي نصوص نه شوی دی تحت البحر نار نو دا خو ځمکې دا جسم شو چې دا جوړه د څه شینه ده پښو کنه په با دې باندې ها چې په دې باندې پښو نو اوس راځي چې دا بیرونی قشر سره د منګو تاسو کارته شد د منګو تاسو پیوسیګو په دې کې دغه نیلي رنگ چخکاري ا د بیرن چخکاري درته دا, در دا, دا او بدی او دا نورې داغه دی وڅاړه ستاسو د امر إنه زوائي ماكو يو بينزيداكيه و لاستاكيه تفريوكو نغانووسه ده بحث بل شكل أخليووسه